Manlik of vrouwelike voortbrengsels van die aarde Op die 20ste van die eerste maand 1847 Van hierdie voortplanting stam alle materie van die minerale wesens Net soos van die plante en die dieren wereld af Die aarde, beskou as man en vrou in een weese vereenig Vervul en baar hier op die mees uiteenlopende maniere En wel soe, dat sy enerzijds, as ware, levende jongelinge ter wereld bring dan weer soos die foals eiers le en dan weer soos plante saad voortbring en soos minerale bepaalde kristalle vorm, terwyl in amal die kracht le om alles wat aan hulle gelyk is, na hulle self toe te trek en hulle self so in weie kringen uit te berei. Dit is die vier maniere van die aarde om voort te bring onder beide gestalte in een. Hier so iemand kan vraag, as die aarde dit alles doen, Waardoor dien die kracht dan van die plante en die dierewerreld om hulle self te vermenigvuldig? Waarom moet die plant welke vorm sy ook al het om haar self te plant, vir haar typiese sade voortbring? Waarom die voel die eier? Waarom die dier een aan hulle gelijke skepsel? En waarom amfibie hulle jellyachtige sperms, wat eindelijk ook uit eierkies bestaan? Die antwoord op hierdie vraag is nie eindelijk so eenvoudig te gee as wat iemand wel so denk nie maar dit is nie te min vir mense, wat maar a bieke dieper in sig het, en die jylle natuur al duidelik uitgesproke voor die hand liggend. In die begin van hierdie verhandeling was gesê, dat die aarde hier tegelijkertijd man en vrou is. As die vrou, wek sy nie op nie, maar neem die opgewekte maar net op en baar dit. As man, wek hy maar net op en baar nie. Maar die voortgebringde moet eerst tot daar die spesifieke soort geslag ruip word, In gebore word, waartoe dit door die aarde in sy funksie as mannelike wese opgewek word. Om dit duideliker in te sien, sal ons eers een boom bekyk, wat in wisselwerking staan met die aarde. Een ietwat grondige inzicht in hierdie verhouding sal die saak sekerlik helder voor die oorstel. Laat ons aanneem, dat die saad eerste daar was, voor die boom, waar hy dit dan weer self reproduceer. Welke aanname ook daarom al correct is, Om dit saaikie haar self toch in elk geval makkeliker in die aarde laat opwek as een totaal volgroeide boom. Ook kan mens die lichte saaikie oor plaas en daar sal maar weinig kracht nodig wees om die lichte saaikies van die grootste bome in al vier die windrichtings uit te strooi en as daar een sachte wind waai en hierdie die lichte saadkorrels met haar meevoer, dan word hierdie er nie eens in een my skiet gekrenk nie. Laat sta nog een groot dier of selfs een mens Hoe moeilik en met wat er krachtinspanning en met wat er gevaar sou soe een operasie verloop as dit sou gaan met totaal volgroeide bome. Wat sou die mens wel sê as soe een groot eikebos met eens dier machtige orkane aangevoer homself boe hulle hoof sou neerlaat en in die aarde wortel sou skiet? En vir soe een totale bos hoef maar een waagesonde eike aangevoer word Dit kan dan in alle stilte in die aarde geplant word en geen mens sou sy hoof daar breek as na verloop van tyd die eike as tere looikies hulle self langsam uit die aarde sou begin verhef nie. Wie het ooit pijn ervaar as sy lichte dennezaadkorrelkie na benede op sy hoed neervladder terwyl hy in die bos wandel? Wat sy gezicht sou die mens echter wel getrek het as in plaas van so n lichte saaikie, een totaal vergroeide reesachtige denneboom voor sy nees na benede kom. Slechts uit hierdie weinige voorbeelde is dit vir elke verstandige denkende mens makkelijk om te sien dat die saad eerste daar was, voor die boom. By diere is die omgekeerde weer die geval. Daar moes die voel wel eerste gewees het, voor die eier, omdat dierlijke warmte vir die uitprooi van die eier nodig is. Maar desondanks was die voel nie dadelijk as voel daar gewees nie, want in hierdie eerste verwekkingsperiode het die aarde ook die eerste eier gelee, en die aarde was dus die eerste algemene voel. To die eerste voel uit die eier gebore word, het hy een eier gelee, wat een ander samenstelling gehad het as die eerste, en daaruit het die tweede voel gekom, wat aan die eerste gelyk was. Een mens kan dus by die voel net soos by die amfibieën aanneem dat die eerste eier die saad was en dis bestaan ook hier die saad voor die dier wat uit hom voortgebring is. Slechts as een mens tussen die kwaliteit van die aardeier en die voel eier een weesendlijke sou vind, sy die voel werkelijk eerste daar gewees het as die eier wat sy lee, waardoor sy dan weer een aan haar selfgelijke weese voortbring. Maar dit was nie die geval met die saade van die planten nie, Dit was precies soe uit die aarde geboore, soos wat die plant daar weer voortbring. Dit is ook met alle ander dieren die geval. Elke geslag word eers as soogdier uit die aarde geboore en krij die moendlikheid om homsel weer voort te plant dier eie vermoed tot verwekking. Ons het, om die voortgebringde en barende kracht van die aarde te verklaar, een boom as voorbeeld geneem. Ons moes die boostande beskouwing vooraf gegeet want daar sonder sal hy die saak nie so goed duidelik gewees het nie. Nou dat ons echter 'n verklaring gegeet, sal dit ineens vir julle duidelik wees hoe die aarde aarde enerseids as man vervul en anderseids weer as vrou baar en hoe sy haarself by ons voorbeeld van die boom nou eers as vrou en dan weer as man gedra. Laat ons die volgende aannem. Een saakje wat aan die boom ruip geword het, word in die aarde geplaas dan gedra die aarde haar self as een vrou as sy ontvang en die ontvangde dier haar eie kracht laat ryp word en dan baar. As die boom echter volgroeid is, neem hy een vrouwelike karakter teenoor die aarde aan en die aarde tree teenoor die boom op as man en bring in die boom niewe sade voort vir bevruchting. Uit die voorbeeld blyk al ten dele dat die aarde sowel mannelik as vrouwel werkzaam is, en daaruit volg dat die aarde om dit te bereik, dis doodsakeliker gewys beide nature binnen in haar moet vereenig. Maar in die voorbeeld, treed die aarde en die boom in wisselwerking. Dit alleen is nie genoeg nie, maar ons moet ook die wisselwerking van die aarde self vaststel. Hoe sal ons dit echter doen? Dit sal nou werkelijk nie so moeilik wees nie. Julle weet dat die aarde een site in 'n noordpool heet, ten opzichte van die hoofdwerking van die aarde, bly beide poole steeds soos wat hulle is, namelijk die Zuidpool negatief en die Noordpool positief, of die een aantrekkend en die ander een afstootend, wat dan tot gevolg het dat twee sulke ongelijke poole noodzakelijker wees baie goed naas mekaar op kan bestaan en mekaar verdraal, van die een poole gee en die ander een ontvang. By hierdie verhouding van die poole sien ons weer die wisselwerking duidelik, Oorspronkelik, of in sy uitmonding, is die positieve Noordpool die ontvanger, omdat hy al die voedsel vir die hele lichaam vir homself daar opneem. Die Zuidpool daarin teen is in sy uitmonding, wat niks van af opneem nie, maar slechts afgee. Binnen in die aarde is die Noordpool echter teen die Zuidpool die een wat gee, en die Zuidpool is die een wat ontvang. Kyk, Daaruit blyk al hoe die, hoe die aardweese inwendig dier sy polare aksie in beide polariteite afwisselend gedeeltelik mannelik en gedeeltelik vrouwlik optree. Nog opvallender sien ons hierdie weder, wederkerige, steeds veranderende polare werking in die wisseling van somer en winter, want een halfjaar is dit op die noordelike helfte van die aarde winter, terwyl tegelijke tyd op die sydelike helfte die somer heers. En die volgende halfjaar is dit net andersom, Dit moet so verstaan word. Die winter is die mannelike deel en die somer die vrouwelike. Die winter wek op in die vrouwelike somer en sy baar dan wat die winter vervul het. Dis is in die wintertijd die een helfte van die aarde mannelik, terwyl die ander vrouwelik is en dan tree ook die ander anders vrouwelike sydpool mannelik op ten oor die vrouwelike geworde noordpool en omgekeerd. Die opmerkelike verskil is hier echter nog steeds dat die vruchte van die sydelike helfte van die aarde weliswaar, soeter, sachter en voller is, maar nie so krachtig as die uit die noorde nie, omdat die vrouwelike in die sydelike deel oorheers, terwyl die mannelike in die noordelike deel sterker is. Een mens sou dit etymologies of woordvormend so kan uitdruk. In die noorde is die aarde een manwyf en in die syde een verwyfde man. Uit hierdie verhandeling word die dubbele geslag van die aarde toch al byna heel te duidelik. Om echter een helder beeld te kry, moet mens nog weet dat daar ook een wisseling van pool ontstaan dier dat die aarde dag en nacht het. Die nacht is altyd vrouwlik en die dag mannelik. Wat die dag vervul, baar die nacht weer in haar donkerskoot. Daarom word elke saakie dier die aarde as mannelike weese opgewek, bevrugt, en dier die aarde as vrouwelike wees tot ruipwording gebring en gebore. Dat die aarde werkelijk saaikies van planten en dieren voortbring, kan een mens afleid uit die baie verskynsels wat op die oppervlakte van die aarde plaasvind. Tot hier die verskynsels, hoort byvoorbeeld die oorspronkelike groei van bosse opgebergtes, net soos wat mos en gras groei op die vroere woesteveld, waarop niks gedierende duisende jare gegroeid nie. Skimmels en swamme het tot nou toe Geen ander saad nie. Dan hoort by die verskynsels, wat hierdie saak verklaar, ook die alhoewel selde, maar wat nog toch dikwels genoeg voorkom. Verskynsels waarbij dit graan en allerlei soorte koringreen. En vooral word hierdie saak verduidelik dier die dikwels voorkomende visse, slange en padareens. En die soort verskynsels, waarvan geen wetenskapelike, as hy ook maar net een klein bykie gezonde verstand het, kan naspeer of miskien een warrelwind van haar die aarde opgelig het en haar weer op een ander plek neergeslinger het nie. Want dan sal hy op die een of ander manier moed kan aantoen dat daar op die aarde soe een plek is waar hier die weesens dikwels troloonvoudig voorhande was. En sal hy dit kon gedoen het, dan sal daarmee maar net die besondere skeppingskracht van die aarde dat sy soeis uit haar sal kan voortbring deste opvallender bewys gewees het. Hoe sulke verskynsels eindelijk precies optree, sal ons nog nou keeriger in die volgende hoofdstuk bekyk.